יושב על כסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת בתורתי כאשר הלכת לפנייך. ועתה, אדוני אלוהי ישראל, יאמן דברך אשר דיברת לעבדך לדוד. כי האומנם ישב אלוהים את האדם על הארץ? הנה שמיים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 יומם ולילה אל המקום אשר אמרת לשום שמך שם לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחנוני עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע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 אל תשב פני משיחך, זוכרה לחסדי דוד עבדיך.